Sí Paradicsom és turista központ vagy rendezett park, esetleg természetközeli erdő. Hónapok óta tartó vita után megnyugodni látszanak a kedélyek Normafa ügyben. Az első rendezési terveket jócskán finomították a lakosság, a civil szervezetek és a természetvédők javaslatára. A múlt vasárnap május 17-én helyi népszavazást tartottak a normafára tervezett fejlesztésekről, amely ugyan nem volt érvényes, de a szavazók nagy többsége támogatta az elképzeléseket. Vajon sikerül-e megőrizni a környék természeti értékeit? Mi lesz veled normafa a népszavazás után? Ezt a kérdést szerettem volna feltenni a Budapest 12. kerületi hegyvidéki önkormányzat képviselőjének is, de a Normafa Park fenntartó és üzemeltető intézmény vezetője az utolsó pillanatban lemondta az interjút. Így a kérdést most dr. Éri Vilmával, a Környezettudományi Központ igazgatójával és Weipert Andrással a Normafa természetesen civil koalíció képviselőjével vitatjuk meg, akiket köszöntök itt a stúdióban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok. Kiket tömörít ez a koalíció? Mennyiben volt befolyásuk a civileknek a tervek kialakítására? Kérdezem Weipert Andrástól. A koalíció az onnan datálódik, hogy 2013. júniusában ugye megjelentek az első a normafának a rehabilitációjával kapcsolatban, és az országos nagy zöld civil egyből Együttműködést kezdtek meg annak érdekében, hogy koordináltan próbáljuk meg itt a normafával kapcsolatos felépéseket összehangolni. És ebben a koalícióban elsőként a Magyar Maráltani Természetvédelmi Egyesület, a WWF Magyarország, a Védegylet és a Greenpeace volt az, aki alapítóként megjelent, amit egy kis helyi egyesett a buda naturpark Natúrpark amit én is képviselek ebben a koalícióban. És ezek után 2010 tól ez kibővült azzal, hogy októberben volt egy nagyobb rendezvény a Jókori Klubban, ahol a Magyar Természetidők szövetsége a védegylet, a levegőmunkacsoport és a szíveb is csatlakozott ez a koalícióz. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez a normafa rehabilitációnak az első fázisában megmozdultak az országos nagyszervezetek, a kicsik is, és összefogtak azért, hogy próbáljuk meg irányított mederben tartani ennek a Ennyi szó az elén őrült ötletnek a, a koncepcióját. Erre még visszatérünk, de előbb hat kérdezem meg mindkettőjüktől, hogy tulajdonképpen, amikor a népszavazás volt, vasárnap helyi népszavazás, kevesen voltak, de ennek a kevés embernek a nagy része 80 körül azt mondták, hogy támogatják a jelenlegi elképzeléseket. De vajon mennyire tudták a lakosok azt, hogy mi is az, ami mellett döntenek? Tehát mennyire tisztam a itt május második felében az, hogy mi az, ami készül a normafánál. Mit tud erről a Környezettudományi Központ igazgatója, dr. Éri Vilma? Nem vagyok szociológus, nem tudom, hogy mit tudtak a szavazók. Én, mint helyi lakos, nem sokat, pedig nagyon utána néztem. De az sem eldöntött, hogy fejlesztés vagy helyreállítás. Attól függ, ki kommunikálja, van, aki azt mondja fejlesztés, van, aki azt mondja helyreállítás. A megvalósítási tanulmány alapján, a normafatörvény alapján, a vonatkozó két kormányrendelet, vagy bocsánat, kormányhatározat alapján ez nem helyreállítás, ez fejlesztés, amely tartalmaz helyreállítási elemeket és Éppen azért kell szerintem program, mert a többi elemet meg lehetne csinálni a normál hétköznapi gazdálkodás és munkavégzés folyamában és annak keretében is, mert a fejlesztések fontosak. Egyébként hivatalos álláspont az, hogy majd a népszavazás után dőljál a konkrét terv, tehát mi valójában egy olyan önkormányzati határozatról szavaztunk, amely azt mondja, hogy megvalósítja a normafa fejlesztést, de környezetbarát módon. Nagyon leegyszerűsítve. De hogy mi az a fejlesztés? Azt nem tudjuk. Pontosan ezért kérdezem, hogy mennyire tudták a lakosok, hogy mi mellett, illetve mi ellen szavaznak. A normafa természetesen koalíció tagjai mit tudtak erről? Én is láttam tájékoztató füzeteket a hegyvidéki önkormányzat honlapján mindenféle tájékoztató anyagokat, filmeket, de inkább csak az volt, hogy igen, hát kellenek ezek, de hogy pontosan mi azon kívül, hogy kicserélnek padokat, játszóteret megújítanak, nem igazán tudjuk. A legelső törvényel kapcsolatos tárgyalásoknál is az derült ki, hogy egyetlen egy pontot tud a koalíció messze menőkig támogatni, és hogy a beszélgető társam itt a fejlesztések helyett mi a rehabilitációt támogatjuk minden szinten, és ez egy helyen volt, ahol azt mondtuk, hogy 100 van összevág, ezek a műemlékvédettségi építések valamilyen szinten a rehabilitáció a helyreállítás, és valamilyen funkciókkal a megtöltése, aminek a funkciói bővítése azt Hozza magával, hogy nem növelheti a normafa terhelhetőségét, tehát valamilyen szinten kordában tartjuk az odaföl menő embereket. Itt a népszavazással kapcsolatban, amikor mi megtudtuk, hogy mikor lesz a népszavazás, kapásból arra gondoltunk, hogy valójában a kérdések, amikről a választópogát megkérdezték, az abból a szempontból aggályos, hogy semmilyen érdemleges információt nem kapnak az emberek a kezükbe, hogy mit, mikor, hogyan, milyen formában képzel az önkormányzat. Mi abban a jó hiszeműségben dolgozunk, hogy azok a tényleg kezdetleges, nagyon erőszakos beavatkozásokat igénylő tervek, amik a Normafára legelőször megszettek, azokból csomó elem kikerült, és bízunk benne, hogy a koalíciónak a szakmai véleményét továbbra is az önkormányzat valamilyen szinten beleépíti az elképzeléseibe, és ezáltal még több elemet tudunk bevinni úgy, hogy a normafánál a természetességi állapotnak a megőrzése irányába menjen, és ne az erőszakos fejlesztés, vagy bármi jellegű új koncepcióknak a megvalósítását hozza a normafára. Az első tervek, amikről hallottunk, azok valóban eléggé ijesztőnek tűntek. Itt nem tudom én hány sípája kialakítása, mesterséges hó a kihelyezése, és egyéb, egyéb kifejezetten idegenforgalmi jellegű, vagy sportolási jellegű fejlesztések, amikről szó vagy. Volt, és ez tulajdonképpen a természeti környezet egy részének a pusztításával járt volna, hogyha jól tudom, hogy nagy mennyiségű fakivágásról is szó esett. Ez valamennyit vagy jócskán enyhült ez az elképzelés. Ugyanakkor van egy nagyon fontos szempont, amire föl kell hívni a figyelmet, hogy egy területnek mekkora az nem az eltartó képessége, hanem csúnya magyar kifejezéssel most itt elbíró képességet tudnék mondani, és erre a Környezet-Tudományi központ egyik állásfoglalásában egy nagyon jó példa van a közlegelő példája. Hogyan is van ez? A közlegedő egy olyan természeti ország, amelyik minden ember számára szabadon hozzáférhető. Egyforma jogokkal mindenki használhatja. És a példabeszéd vagy, amit itt a hang kiselemélés a társadalmi csapdákban, és egyéb külföldi szerzőknél is többször előfordul ez a közlegelő példázat arról szól, hogy miután szabad, mindenki szeretne minél jobban részesülni ennek az áldásaiból. Tehát az oda a kihelyezett, legelni, kihajtott tehenek számát mindenki növelni akarja. Mindenki csak egy plusz tehenet hajt ki. Egyelőre nem Monopolizálja a területet, de hogy nő a tehenek száma, egyre inkább csökken ugye, az egy tehéde jutó fű, amit megehetnek. Ez a faluk és közös legelője, Ez beszélsz. a falu közös legelője, igen, ez a bizonyos közlegelő, és egyre kevesebb az a haszon, amit egy-egy tehén lehet érni. Végül egy bizonyos. Kevesebb a fű, után, kevesebb, a tej. Kevesebb, a fűz, kevesebb a tej, kevesebb a hús. Elér a tehenek száma egy olyan pontot, hogy már nem csak az egy tehéde jutó, hanem az összes tehén által hozott összes hozam is csökkenni fog, ha annyira sok tehenet helyezünk ki. A párhoz úgy hangzik, hogy van egy olyan közjószág, mint ez az erdő, ahova sokan járnak ki szabad levegőt, szívni Madácsi csergés hallgatni, sportolni, sétálni, szabadidőt eltölteni. És miután ez egy szép terület, egy vonzó terület, amelynek kilátása van, jó lehet ott érezni az embernek magát, kellemes a klíma, nyáron hűvösebb van, mint lenne a városban, télen síelni lehet, sánkózni lehet, hógúozni lehet, stb. Meg még egy csomó dolgot. Egyre több embernek jut eszébe, hogy ide kéne menni. Itt tartjuk a rendezvényeket, mert jaj, de kellemes most kibonzulak a dolgozók, és rángernek egy tömeget arra a bizonyos korlátozott területe. Eszükbe jut az embereknek, hogy hát eddig még nem kerékpároztunk, most vihatos a kerékpár, most majd az erdei ösvényeken fogunk kerékpározni, és megteszik. És akkor ez most jut, már hogy... a normafai közlegelő, amiről. Igen, ez már igen. a normafai, tehát a közlegelő valójában egy átvitt példázat, egy, egy, egy párhuzam, valójában csak egy mindenki által elérhető szabad közjószágot képvisel. Tehát aztán megjelennek a szegvélyesek, az ott levő gazdálkodók szeretnék a megjelenő forgalmat a maguk javára hasznosítani, tehát mit tudom én, a sporthotelben annak gazdái, külföldi turista csoportokat fogadnak, az éttermet azt rendezvényekre rendelkezésre bocsátják, úgyhogy viszont gyakran előfordul, hogy egy-egy ilyen rendezvény alkalmával a sporthotelben olyan csúszforgalomban mennek föl az autók egymás után, mint a, a körúton valamikor lent a városban, nem kihalt vasárnap délelőtt. Tehát rendőr a városban olyan forgalmat vonzanak, ami valójában semmi köze a az erdőhöz, csak az erdő mint díszlet szolgál hozzá. Ugyanakkor ez a forgalom, ez szennyezés pusztítja az erdőt, mert attól, hogy, hogy nem állnak meg a kipufogógáz gáz, még rongálja az erdőt. Innen járnak le a turisták, le a városba város nézni. Ott fönn csak alszanak, és onnan fölle használják az utat, az erdei utat. Korábban ott volt egy ideig behajtási tilalom, a sporthotel kedvéért feloldották a behajtási tilalmat, hogy meg közelíteni autóval. A síházban kialakítottak egy éttermet, az étteremnek viszonylag kisebb a látogatósága, népszerű, de ugye elég kicsit, szeretném bővíteni, Lenn a városból jönnek föl üzleti rendezvényt, családi rendezvényt, egyéb programokat tartani. Ott egy volna, hogy este hangosan szól a zene, és táncolnak, mert tartanak a norma Tehát olyan funkciók is megjelentek már most, amelyek egyáltalán nem az erdőbe valók, és nem szükségszerűen ott kéne elhelyezni, és valójában ez, ők nagyobb darabot akarnak ebből a közéoszágból kihasítani, mint a többi állampolgát. Tehát én úgy érzékelem, hogy már most túlzsúfolt a norma. Ezt egyébként a, a helyzetjelentések és az összes helyzetfeltárás is mondja. Nem csak az autó szempontjából Normat, hanem használati szempontból is túlsúfolt, mert a hermelin sétáltatástól kezdve bármi minden ott van, ezek nem mind rosszak. Csak az a baj, hogy miután egyre többen menekül teszi, hogy ott kéne a szabadidejét eltölteni, mert nincs alternatíva, emiatt az erdőt lepusztítjuk. Az én véleményem szerint a kulcskérdés az alternatíva. Ezt mondja is a program, hogy persze nagyon nagy a nagyon koncentrálódik a használat a normafasi ház és a liberő közötti oldalon, ezen a vonalon, de valójában az összes és erre a területe koncentrálódik. Tehát itt ennek könnyékén akarják megvalósítani a sílesiklópályát, ahol egyébként lesz felvonó, ahova terveznek hoágyúzást és ehhez szükséges csapadékvíztárolót, mert nem akarnak vegyszer, csak csapadékvízzel hóágyúzni, ami egyébként jó, de egy csapadék szegény területről van szó. Hol fog és mennyi tározóban összegyűlni az a vízmennyiség, amivel a hóágyút üzemeltetni lehet? És mi lesz az időjárás? Elképzelhető, hogy éveken keresztül egyáltalán Igen. nem lesz olyan hideg, hogy hó legyen. Maga a normafa területe természetvédelmi terület. A dunai paj Nemzeti Park fennhatósága alá tartozik. Ha jól tudom, korábban a Pirisi Park erdő volt a kezelő. Budai tájvédelmi körzet, Natura 2000-es terület. Tehát mindenképpen többszörös védelem alatt állna ez a terület. A normafa törvény mennyiben változtatta ezt meg? A normafa törvény az kell tudni, hogy két olyan sarokpontot építettek bele, amitől a Mondhatjuk azt, hogy minden zöld szervezetnek, de inkább mondjuk azt hogy zöld gondolkodású állampolgának a hátán felállt, ami, ami csak lehetséges. Ugyanis a természetelmi törvény hatályaló kivonta a területet, úgyhogy megmaradt a otthon 2000 védelem, és ugye a budai tevédelmi között az még ugye él és virul, 1973 óta, tehát az azóta érintett lentett a normafák nem lehet belőle csak így kihasítani egy törvény hatályal. valamint ennek értemében viszont kivontak az erdőtörvény törvény alól is, tehát, hogyha egy bármilyen korábban tervezett vonalas nyári bok pályát, vagy egy siliftet, érdekében mondjuk erdőben vágás felületet hoztak volna létre, akkor kivonták a törvény hatája alól azzal paragrafust, hogy nem kell az adott keletben cseráldósítést véghez vinni. Márpéglen ez egy olyan nagyon erőteljes amortizáció a magyar környezetnek jogi szempontból, hogy ezt a koalíció legesleg mélyebben támadta. Az önkormányzat részéről azt kell tudni, hogy mi nekünk, amikor megtörtént a legutóbbi sajtó tájékozott egy megbeszélésünk, Április 13-án akkor azt mondták, hogy indítványozzák a normafa a módosítását, amiben én azt tudom mondani, hogy aki hallja ezt az adást, vagy kap majd információt róla a sajtóban, az éjjön ez a lehetőséggel, hogy akár a koalíción keresztül akár az önkormányzathoz fordulva adjon olyan javaslatokat, hogy mi az, amit vegyenek a -e normafa törvényből, mert ezt a törvényt úgy, ahogy van, mi nagyon sokszor mondtuk azt, hogy már a megszavazás előtt alapvetően ezt el kell vetni, mert ilyen kitétel, hogy tört ne de eddig nem igazán volt. Most arra hivatkozva, hogy 30-40 éven keresztül ott volt pont az akkori klímaviszonyátok megfelelően megfelelő hó ahhoz, hogy a Viszonylag mai viszonyhoz képest kisebbsi sportot élvezők azt hasznosítani tudják. Erre nem lehet így alapozni ezeket az elemeket úgy, ahogy van, vissza kell vonni. Szerintünk a törvényből ki kell ezeket a, az aknákat mozsolázni, és egy olyan normafa törvényt kell elfogadni, ami a normafának a fenntarthatóság garantálja. Biztosítja azt, hogy a, a túlhasznosításnak gátat szavjunk, és a normafa törvényen túlmemben én azt mondanám, hogy légy kéne ülni végre az Településeknek, és jó budapesti keletnek, amelynek jelentős mennyiségű zöldföldet van a tulajdonában. A Pilisi Park, és a magyar állammal le kéne ülni, hogy elgondolkodjanak azon, hogy ezeket a területeket milyen destinációs funkciót tudják ellátni, mert jelenleg a normafára, én azt látom, hogy a normafára zsúfolódik össze minden jogi, természetvédelmi és civil agály, abból a szempontból, ami ezt a több ezer hektárnyi erdőteletet vagy zöldfeletet érinti. Bennem fölmerült az is, hogy egyáltalán miért van külön törvényre szükség ebben az esetben, mert ha jók a természetvédelmi törvényeink, a település, fejlesztés, a rendezési tervek, ön, önmagában ezeket a kérdéseket meg kellene, hogy oldják. De hogyha arra felé mennénk, amit javasolt, és amit Éri Vilmáéknak az állásfoglalásában is olvastam, hogy szét kell húzni a különböző turisztikai funkciókat a Normafától, egészen akár a Merzsemmocsárig. Én erre csak azt tudom mondani, hogy például a Buda környéki Natúrparker Egyesület célú tűzte ki azt, hogy Natúrparkot létrehozzon Budakeszi Központtal, Budakeszi Berence és Zsábéki medence természeti környezet és épülettörősségének a védelmére. Léptenyomon abban a falba ütközünk, hogy minden egyes önkormányzat sok esetben a saját zöldfeltét önállóan kezeli, saját koncepcióval, sokszor meg se az ott gazdálkodót, a határ Lév települést, vagy gazdálkodót vagy lakost, vagy sok esetben a parkedőbe sem tudnak a dűlőre jutni. És ezért van az például, hogy a Budai tájvédelmi között olyan mértékben túlteret turistainációkkal, hogy például a budakeszi Vadasparkon túl szinte senki nem megy el a Cseregzen kiláton túl telki Budájen irányába, mert lépten nyomon azt látja, hogy több hektáros erdővágási területek vannak, télen nyáron dolgoznak bent az erdészek. vadkerítésekbe ütközik sok esetben, és néha elfelejtik időszakosan a pótlagos turista útvonalakat, hogy akkor valójában merre kerülje meg az ember ezeket a részeket. Tehát nem mennek el alapvetően az emberek ezekre a területekre, ezért mindenki, aki tud, vagy kocsival, vagy jobb esetben tömegközlekedésre fölmegy a Budai távvidék közvetlenben. Legkönnyebben a normafára, mert a Norma tudni kell, hogy összesen 5 darab buszjárat közlekedik be úgy, hogy van közvetlen buszkapcsolata a 2012-esen keresztül a 9. kerülettel. Tehát egy buszjáratton keresztül föl tudok jutni a belvárosból. Egy, egyik legszebb deszinálható zöldövezeti részébe, úgyhogy mindössze jobb esetben 350 forintba kerül nekem ez a, ez a szolgáltatás, amit a BKK nyújt, és ő ott élvezik ki azokat a lehetőséget, amiket jó. Ha jól gondolkodnának az agglomerációs települések és a főváros is közösen, akkor ezeket szét lehetne húzni, máshol lehetne belőle adóforintokat betermelni, és ezáltal viszont termentesíteni lenne olyan területeket, aminek a degradációja már mondjuk az, hogy évtizedek óta látványos, sajnos a norma esetén is, hogy Érima említi, több esetben látható ez a, ez a degradáció. Úgyhogy az egyik oldal képeszülett vagyok tömkelege, Danhill pálya szélén, a másik oldalt meg egy egy felület, mert ott napi szinten. Több százan sétálnak, piknikeznek, gyalogolnak. A jelenlegi elképzelések közül mi az, amit támogatni lehet, mi az, amit mind a ketten vagy külön-külön támogathatónak tartanak akár a koalíció, akár a környezettudomány képviselői. Én messze egyetértek azzal, amit a partnerünk elmondott, tehát a normafatörvény változtatását a tényleg szükség van. De ha most csak azt nézzük, hogy mi van benne a jelenlegi tervekben, ami támogathat. Az ösvények széthúzását azt fontosnak tartom, csak nem reálisnak tartom ilyen hozzáállással, hogy elmondjuk, hogy szét akarjuk húzni, de ugyanakkor a fejlesztéseket egy területre koncentráljuk. Hogy szeretnék, ha az emberek elmennének a hűvös völgybe, elszíre, tehát több különböző útvonalon közlekednének, ezek az útvonalak tulajdonképpen ma is meg anak şöt Jelölve is vannak, hogy nem mennek. Az azért van, mert ugye a, a síház és a, a libegő között egyrészt sok a, a vonzó látványosság és a, a szórakozási lehetőség, mert ide koncentrálódik az infrastruktúra. Már amilyen infrastruktúra itt van, egyébként nem kell sok infrastruktúra. Nem tartom szükségesnek, hogy ezt kivilágítsák, meg bekamerázzák például. És amik még további ilyen vonzó létesítményeket tesznek ide, például öltözőszekrényeket. Az öltözőszekrény tipikusan az a dolog, hogy akkor innen indulok és ide jövök vissza. Tehát már is koncentrálom a látogatókat. A széthúzás jó lenne, de azokhoz másfél eszközök kell lennének. Amit egyértelműen támogatni lehet, az a gépkocsi forgalom korlátozása. Ez a parkoló lejebb helyezése? A parkolók lejebb helyezése, igen, hogy alternatívát biztosítanak a fogaskerekű meghosszabbításával, hogy kényelmesebbé tegyék te ezáltal kisebb, vonzóbbá. Hát Ez azonban nincsen benne a önkormányzati rendeletben. Ez majd még a jövő zeniek. Az se lenne dosz ötlet, ha parkolók a fogaskerekű vasút mellett, hogy a, a hegyi lakók forgalma A városba megoldódjék. Ezt egyébként a megvalósíthatósági tanulmány is említi. De ez, ez nem szerepel a kimondott intézkedések között. Valójában nem a magjához tartozik a programnak, amit például a kaszálási gyakorlattal kapcsolatban kifogásoltak a természetvédők, is, hogy ezen változtatni szeretnének. Valószínűleg nagyon jó a tájidegenfajok eltávolítása, a védett csíkosboglárkának, az élőhelyének a kiszélesítése. Tehát vannak benne olyan intézkedések, amelyekkel egyértelműen egyet lehet érteni. Ezek azonban nagyon kis részét teszik ki a projektnek. Mi, amikor elkezdtünk dolgozni itt a NormaFa koalícióként, egységként, az ölt szervezetek közösen, akkor azt a céltűztük tűztük ki magunkak, hogy megpróbáljunk olyan szakmaiakat lerakni az asztalra, amit az önkormányzat atok egy-egybe az egybe be tudna építeni a koncepcióban. Mi azt láttuk, ahogy Éri Vilma is nagyon jól megfogalmazta, hogy nincsenek konkrét elképzelések, ötletek. Mi a legelejétől kezdve azt láttuk, hogy ilyen adhok ötleteket egymás mellé raknak, és akkor hol sépája lesz, hobbópája, akkor most parkot fejlesztünk, majd nem fejlesztünk parkot, Tömegközlekedés, de akkor hol megfordulni a buszok. Tehát ezért rendkívül lillékony és képlékeny még szerintem ez a rehabilitáció, és talészet megkezdtük, hogy én mennyi időintervallumot látok ennek a reális befejezésén, megkockáztam majdnem egy évtizedet, Mire a ezeket alátámasztva végigviszik, konkrétan átgondolva a terveket, szakemberekkel végigkutatják, hogy mik az alternatívák, és eldöntik, hogy akkor a most ez, mert ez a területnek a hosszabb távú a az elsődleges alternatívája, ez egy évtizedet fel ami Amit mi nagyon fontosnak tartunk, az elsődleges dolog, amit igen, az szekrény azt tudjuk mondani, hogy oda csoportosulnak az emberek, ezért ne is a helytetére legyenek fölrakva, hanem azok a műemlékvédettségülépitekbe, amik ilyenleg olyan romos állapotba vannak, hogy már a hajléktanók sem tudnak benne megszállni, tehát konkrétan ezeket kéne úgy föltölteni, hogy a tényleg ne busszan meg meg autóval. És akkor ott lenne orvosi ügyelet És ott tehát ezeket a én mi, mi azt mondtuk sokszor, hogy például az Ugligeti úton lévő régi lóvasútnak a, a megállóját is nyugodtan erre lef, lehetne használni, valamint régen a Normafa szállónál, ugye ami jelenleg ott van az olimpia szálló romjain, ott is még megletne azt csánni, hogy valamilyen infrastruktúrát oda képíteni, úgyhogy ne a zöldbe akarjuk újabb bódékat vagy bármiket képíteni. A zöldbe egy valamiket kell szerintem, mivel rendkívül sok kisgyermekes család megy föl, néhány évokutat kihelyezni, ami a nonsens, hogy a legközelebbi bolt az ugye a Normafa étterem, majd utána a libegőnél van egy darab, ilyen nyomó gombos évókut tehát évókutakat kell kihelyezni, valamint, hogyha van rá lehetőség, akkor ilyen kisebb szabadtéri vécéket, amiket rendszeresen karbantartanak, és egy. Ilyen ácsolt fa struktúra azért nem egy tojtó és vécé, ami azt mondom, hogy is szépen elfogadható. Tehát mi ezeket el tudjuk fogadni. Azt viszont ki kell hangsúlyozni, hogy amikor mi a tanulmányokat készítettük itt, már elkészültek nálunk sport, közlekedésfejlesztés, természetesen koncepciók, akkor a sportnál is, amikor a, a testnevelési főiskola munkatársával beszélgettünk, akkor ők azt mondták, hogy nem szól csak ezt 360 hektárt nézni. Tehát soha nem beszélünk Csilebécről. Soha nem beszélünk arról, hogy a KFK-nak valójában van egy sport ortábor a 21-es busznak a végállomásnál ott van a Kakukhegy, ott van a, a régi út is, hatóra hatóra is mű. Mű. tehát vannak ott olyan lehetőségek amikhez az önkormányzat ha felelősen gondolkodik akkor leül ezeknek a karbantartó tartó tulajdonosaival, és elkezd tájékozódni arról hogy nekünk is jó nektek is jó de a legjobb az hogy a zöld feletet hosszabb távon úgy tudjuk fenntartani hogy az egész én úgy mondanám hogy a két milliós főváros vele. Azt gondolom hogy ebben a témában még nagyon sokszor fogunk beszélgetni. Köszönöm, hogy befáradtak a stúdióba. Dr. Éri Vilmának, a Környezet Tudományi Központ igazgatójának és wejpert Andrásnak a Normanfa természetesen civil koalíció, a természetvédőket tömörítő civil koalíció képviselőjének, hogy itt voltak és elmondták a véleményüket. Köszönjük szépen. Köszönöm, köszönjük.